Hallo og velkommen til bogkviderne. Woo! Mit navn er Osama Sahal, og jeg er i dag i selskab med Mathias Arker. Ja. Hvad så Mathias? Hej Osama, det er godt nok været at være lang tid siden vi sidst har lavet sådan en episode, men nu er vi endelig vendt tilbage. Det er vi vel? Ja. Det er, har vi på bordet i dag? Jamen i dag der skal vi jo snakke omkring uh, Zlatan Ibrahimovic, og uh, det kommer i forbindelse med, at han for nylig har, har annonceret, at han ikke vil spille fodbold længere. Ja. Øhm, så vi vil gerne snakke lidt omkring Zlatans baggrund, og Zlatan øh, han er jo en meget, meget lukket person, og det har han været igennem hele hans liv. Og han åbner ikke op for særlig mange med, med hans privatliv og sådan noget. I 2012 der havde vi så øh, en chance for at dykke ind i, hvad Zlatan han er for en person, hvor det er, at øh, David Lærkans, han fik lov til at sætte sig ned sammen med ham, og så skrive en selvbiografi omkring Zlatans opmængst. Okay. Så, øhm, men nu, Nusama, kan du ikke lige fortælle mig lidt omkring, hvad han egentlig så er? Altså, det, det kan jeg vel godt. Um, I kender ham nok som, uh, som den her kæmpe fodboldstjerne, der lige PT um, spiller for Manchester United. Men uh, han er også startet sted, ligesom uh, alle os andre. Slatan um, er vokset op i Sverige. Um, han kommer fra en ghetto i Malmö i Danmark Rosenborg. Zlatan um, havde som sagt um, han har haft en hård opvækst hvor, um, hvor, sådan, hvor liv som ung i, i, i, i miljø er det lidt er, hårdt. Um, og altså, det, det startede faktisk lidt med, at det var hans far, sådan skubber ham i retning af fodbold. Um, han så godt, at Zlatan uh, havde lidt talent for det, og så mente han, at han uh, skulle prøve et, sådan, at spille med fodbold. Men Zlatan har da ikke altid sådan bare haft de gode midler eller sådan Var det ikke noget med, han... Uh... Han stod normalt og spillede fodbold op af muren og uh, uh, altså Jo, altså, just, altså det startede jo sådan helt, helt fra starten at der startede det med sådan at han spillede ud på gaden sammen med sin kammerat af Abolad og sådan noget. Uh, men uh, så så hans far, at, uh, han at han havde en talent for det her um, og overfordrede ham til at spille for Malmø FF. Um, og uh, det skulle vise sig at være en virkelig god opfordring for faren for... Stratan, han, øh, han spilte i øh, FF i to år, hvor så han blev solgt til Ajax. Øhm, og Ajax er altså en af topklubberne. Ja, i, øh, det, det må man i hvert fald sige. Men øh, han satte jo også rekorder dengang, da han blev solgt. Ja. Han blev, var, faktisk, øh, var det han ikke den dyreste svensker, da han øhm, blev solgt? Han blev solgt, jo. Jeg tror, det var 200, to, to, to, 72 øh, svenske millioner kroner. Ja, det er også en god shot for ja, at få sat sat sige, en svensker. Ja. Og det var i hvert fald også godt til Malmø, som havde den rimelig succesfulde for sæsonen efterforlørende. Um, som sagt, så, så flyttede han jo til Ajax, um, hvor, han er, hvor han spillede i tre år. Um, det var tre år, der var sådan lidt turbulent for ham. Um, det var det her med, at altså, han startede ikke ud ret godt, og pressen var efter ham, og fansen var efter ham. og Altså, han blev selv som en stor skurk i Holland, men um, det viste sig jo, at... Uh, at øh, han kunne præstere alligevel, øhm, og det endte så med, at øh, han tre år senere, som sagt, blev solgt til Juventus. Øhm, Juventus har jo sådan nogle spiller, øh, spiller som Buffon og Pirlo og Del Piero, alle spillere af øh, stor chelibbe. Desværre, så kunne Slats han ikke øh, få lov til at blive i Juventus, og det er det skyldes, at øh, Juventus, de havde nogle uh, problemer i i den her tid her, og sagt, han var simpelthen nødt til at foretage et skifte hvor han så skiftede videre til Indien. Øhm, og her havde han også noget, en okay succesfuld periode, men øh, han følte sig ikke rigtig hjemme, og så stod Barca lige pludselig og bankede på døren. Og når man er en dreng fra Sverige, som så, har boet i en ghetto, så, så, så kan man ikke sige nej til man så han flytter så til Barcelona, og her går det også meget godt. Men han er så øh, ramt af nogle problemer med hans træner, Pep Guardiola. Yes. Pep Guardiola og Slatan, de har meget, sådan strid, mange strider med hinanden, og øh, Pep han vælger faktisk at lade være med at spille Slatan i mange af kampen. Selvom Slatan han score mange mål. Øh, og det sidste der sker sådan, i bogen, det er så, at Pep han, han vælger at sælge Slatan til AC Milan. Så i forhold til at analysere fortællestilen og indhold i Svartalm-bogen um, altså, Så bogen er jo primært fortalt som, som en, uh, som en jer fortæller, For det er altid der fortæller, som sagt ja. Så det er jo en jærefortæller um, Og jeg tænkte udenbart også, at uh, vi kun har indre synsvinkel Ja, vi får ikke andres tanker end overhovedet, faktisk uh, David Lærkrans, han har jo ikke nogen viden vide fra andre, yeah. så han har kun det, han får at vide igennem Zlatan. Det gør så også, at uh, mange af historierne, de kan kun ses igennem Zlatans øjne, og derfor så får vi sådan uh, en realisme -kode. altså at vi har de her subjektive begivenheder. Vi har specielt nogle situationer med uh, hans træner Pep Guardiola i Barcelona, uh, og så har vi også en situation i Ajax-tiden, hvor det er, at uh, han har et problem med hans medangreber Milo, som faktisk kaster en saks efter ham også. Og så har vi selvfølgelig også den der store sådan problem, som der har været med ham og Vandavard. Øhm, det, det, det var det her med, at Slatten har en kamp øh, skadet Vandavard, og Slatten mener selvfølgelig, at det ikke var med vilje. Øhm, hvorimod Van der Vart mener, at det var med vilje, og dermed får vi hans holdning til det, og dermed bliver det nemlig en subjektiv begyndelse Ja, for man kan vel sige, at øh, som angreber og som relativt ny angriber på et hold, så er det ikke den smarteste idé er at gå ind og skade din, øh, din holdkaptajn i en, i en træningskamp. Øh, ja. så, sådan, i forhold til perspektivering, øh, der har jeg faktisk tænkt på, at man kan, kan sammenligne det med Brunson Hvide. Hvad synes du om det? det? Ja, jamen det synes jeg, det passer meget godt altså, man kan sagtens se, at der er den her klasseforskel her fordi han er en indvandrer ja. i, øh, i Ajax. Der, der øh, havde de faktisk ikke rigtig lyst til, at han skulle være der til at starte med, for han spillede ikke særlig godt i starten af hans Ajax-karriere. Altså, I, altså I, I, I, jeg tænker ikke bare, at det bare Ajax, jeg tænker også om hans tid i Sverige. Ja, ja. Øhm, han var den her gutt, der var kommet fra en ghettoområde, og derfor så var Zlatan jo den her hårde gutt, øhm, og som vi så, som, så øhm, kan læse i bogen, øhm, så vil forældrene til de øvrige børn ikke have ham på holdet, øhm, og de, altså, de skriver endda under på nogle papirer, for at få ham smidt af holdet, men øh, til hans held, øhm, så træner træneren men det her og bare siger, at det, det er nonsens. Det er da også lidt hårdt, sådan i ungdomsalderen altså Det er det altså, men øh, det, det var det her folk, der ikke gerne vil men øh, heldigvis er der nogle ja, folk som træneren. Man så jo også på slateren som værende en, en, en indvandrer en som ikke rigtig var velkommen i Sverige, så det, derfor synes jeg, synes vi godt, at det kan perspektiveres til det her at bruge en hvid, ja. på en af øhm, Altså sådan som helhed, jeg synes, så vi så om bogen, Jamen, jeg synes jo, at det er en meget, meget sådan, interessant bog, øh, og jeg synes, det giver et godt indblik i slatans liv mm. og i hans oplevelser. Så. Øh, det kan godt være, at mange af hans øh, oplevelser bliver farvet af, at han har haft det svært igennem hans liv, men øh, det er også meget interessant. Nu kommer du jo selv fra sådan et øh, ghettoområde. det, det gør jeg ved jeg ikke, om du kan se, om... Se, der er i nogle af de her specialister. Altså, um, altså, helt klart, helt klart. Um, der er ret mange af de punkter, som sådan, altså, altså, der er ret meget af det, han skriver i bogen, hvor jeg bare tænker, ja, altså, det er jo mig, han snakker om meget Så det, det er helt klart noget, man sådan kan relatere til. Um, og det, det, det synes jeg faktisk er en god ting ved bogen. Um, altså, hvis jeg skulle vurdere den ud fra fem stjerner, så ville jeg nok give den 4,5 faktisk. Ja, yeah, jeg tror nok også, at det ligger omkring de fire stjerner. Altså, det er som sagt en virkelig god bog. Øhm, især hvis man er en fodboldinteresseret person, så vil man endda synes endnu mere om den. Men det synes jeg jo sådan set, at der mangler et par kapitler i den her bog. Fordi slatterns karriere, har jo ikke været mindre, nej, end, øh, sådan globalt i. De senere par år. Altså, som sagt, så har han jo lige været forbi en tur i PSG, og øh, han lige PT som sagt, i Manchester United. Ja, and... han har sat rekorder for at være den første til at score øh, i, i de, de seks største ligaer i Europa. Øh. Så, øh. Monique, vil se en par 2 til det på. Det er det det jeg da på i hvert fald, og jeg glæder mig i hvert fald at det lærer, at til, at Lærerkræns for lov til at åbne op på slatserne igen det var så det for bordkødet i dag omgang mange tak fordi jeg hører mig vi ses i dag